Mm. <laughs> det är min topp tre lista Kroppens äckligaste ord ja. Plats tre, magmun Plats ja. två, magmun <laughs> Plats ett, magmun alltså, jag, jag vet inte vad magmun är men Det är nej, det är det, som ingången till magsäcken på något sätt mm. Det tarmen mm. möter magsäcken Säckens egen mun Eller tarmen möter vid utgången ja. alltså, jag vet. Ja, Det är, är ju strupen ju... som möter Tarmen är magens röv mm. mm, <laughs> Magmunnen är magens mun Ja ah, okej okay. Hej och välkomna till Härliga kroppen Hej Rebecka Rebban Kalander mm. Hej <laughs> Kalle, Kalle Eriksson <haha>, Hej hey. Jag känner oh. som Piff och Puff <laughs> ja, ja. ja. Piff och Och mig Nils Persson vi är på avsnitt två. Förra avsnittet var avsnitt ett. Det var mm. sämst. Så det behöver ni inte lyssna på. Eller så var det härligt. Ja. Ja. Det är ett att gå tillbaks till om ett halvår. När vi, mm. när vi är kända poddisar. Ja. Då kan man bara tänka? även de här har varit nybörjare en gång va? Kan man kalla oss ja. poddpotatisar? <laughs> ja. Ja, ja, ja man kan, kan man. men snälla gör det inte. Det betyder ju inget. <laughs> Nej. Nu är det allvar i alla fall, så torka bort de där fåniga leenderna från ansikterna, så kör vi. Det var kul, jag vet inte om ni har gjort samma sak, men jag kanske redan har fått hybris. Men här tidigare i veckan så googlade jag i alla fall härliga kroppen, för att se vilka träffar som fick, eller som, som, som gavs. Och vad tror ni översta träffen var? Men det var inte vi, alltså, var inte vi i alla fall. Det var snusk. verkligen inte vi. Ja, lite, men det var väldigt oskyldigt. Väldigt, väldigt oskyldigt snusk. Lite så här väntrumssnusk, skulle man kunna säga. För att jag kom till en uh, artikel från uh, tidningen Allas, eller nätmagasinet Allas. Jag tror att det är samma som är Allers. Uh, vet ni vilken ja. idé jag syftar på då? Det känns som såhär alltså, så jag, jag, jag, så, jag tror att det var Allas. Ja, det, kanske är. Det, kan, det kan vara det. Nej, jag vet inte, men det, om det, det låter som en så Ja, precis. Bara för att du sa väntrum nu så tycker jag att allt låter som ett väntrum. Ja, men den här i alla fall, det är goda nyheter till alla nakensovare. Mm. Och jag vet inte, av oss tre så tror jag att jag är väl den som oftast hemfaller till det här med nakensovande. Ni är inte lika mycket ja, som man nej. kanske? Nej, ja. Mm. Nej. Ibland. Men då, händer, få... men, mm. Uh, mm. Men, men då ska ni Det händer men inte så ofta Men då ska ni få Kan man kalla mig perioder? <laughs> ja, absolut uh, Men nu ska ni i alla fall få sju tips här Om varför ni borde börja med det uh, För rubriken är Sju härliga saker som händer i kroppen När du sover naken wow. Det finns flera fördelar med att sova naken Förutom att det är skönt för huden Ger din hälsa en riktig kick uh, och sen är det en bildtext som är Kroppen mår bäst utan kläder i sängen mm. um, Då ska vi se Och första är då alltså att man somnar lättare De drar väldigt stora växlar på där uh, och det, Vi behöver en lägre kroppstemperatur för att somna lättare Och har du nattlinn eller pyjama så hindrar det värme från att lämna kroppen Ja exakt, nej, men... det är det som så himla härligt Man vill vara varm Och där man nej. kläder Man vill vara kall. Ja mm ja Det, där. det är ju en vattendelare Är du däremot naken sjunker kroppstemperaturen Sömnen infinner sig det är no mm. ja. och så sen säger jag brainer fast... <laughs> ja, <exakt. laughs> Mindre kläder Svalare ja. Och sen är två då att din sömnkvalitet ökar Av samma anledning För att det blir jämnare av någon anledning Sen, den här lite chock Nummer tre, du känner dig mättare ja, När du sov förstår... ha, nej <laughs> <laughs> ja nej ja, Jag säger bluff Ja, det har någonting då att göra med att nivån av kortisol, kroppens stresshormon, minskar. Och en lägre nivå av sån eh, sänker även din aptit och ditt sötsug. Men, men det är som att käka ett knäckebröd. Det eller så här, om man typ alltså, ska stressa av, då kan mm. man käka ett knäckebröd för att kroppen mår bra av att tugga på någonting för att det är sån avslappnande för att då... Det sen stenåldern? Frågetecken, Oj. frågetecken, frågetecken. Ja. När man var ett vildare djur än vad vi är idag. Då, när man satt och käkade då var man ju som sårbar. Och då kunde man slappna av. Mm. Så, för att, ja, det blev som ja. vad heter det, betingat med att man ska slappna av. Ha, jag för mig. Vet inte, kolla inte upp det här. Nej, nej, men det ja det låter det låter rimligt som jag tycker, allt med ja. evolution. Ja. Så alltså, käka en mm. knäckebröd om du vill samla? Mm. Ja, det ska jag fan testa. Sen ska man hålla sig friskare också tydligen. För att personer som sover nakna tenderar att ha en förbättrad ämnesomsättning, lägre blodsockernivå och minskad risk för diabetes typ 2. Mm. Uh, det, alltså det är det jävla, som sagt, kick det här med att ha lite, lite, lite lägre kroppstemperatur. För det kan ju inte skilja mycket på att ha typ en tisha på sig. Och det, det lär ju inte vara en grad man minskar. Nej. Nej. Nej. Och sen ska hyn föryngras Och sen den här, kanske lite den, den mest logiska, jag vet inte Men de har ändå lagt in den som en liten bubblare Nummer sex, lämpligt nog Ditt sexliv förbättras mm. När kroppen mm. är naken väcks vår sexualitet Särskilt om det ligger en person intill ja. Det är så. Här, ja. också världens sämsta tips Ja, exakt ja. Om du vill ligga på naken Ja, exakt <tryck> att sova utan kläder är ett perfekt sätt Att få fart på samlivet Eftersom nattsömnen dessutom Ökar blodflödet i kroppen Även i zoner där det kittlar lite extra Ja <skratt> <skratt> <skratt> uh, <skratt> <De zonerna. skratt> då förstör, förstör ju sex Ja, och ja, men, ja och sen nummer Kallar det inte zoner <skratt> nej. Men nummer sju eh, Den minskar också Peppen på, på Samkväm det är ju då att du slipper infektion i underlivet. Mm. Mm. Det är också en rolig formulering att säga att du slipper. Som att om får... du sover naken då är det helt säkert att du slipper det. Mm. Man kan ju ändå vara rumla runt och ordna en infektion. Men det här finns ju bara så att, det ja, det bara det är så att mer... de har typ så gått in på typ så här. Vad heter den här vårdsidan? 1.1.7 frågetegligen? Mm. 11.77. Typ... Ja, precis. Då när man har svamp. Som man ju har ibland. Mm. Då står det alltid bara, du måste lufta dig. Ja men exakt, mm. det är bara att det kommer in luft. Ja, ah. ah. ah. exakt. Ah. Underlivet och varmt och fuktigt är det optimal miljö för bakterier att froda sig. Klär du, dig däremot, äh, klär du däremot av dig luftas området och balansen ökar. Yeah. Samma sak gäller för män. Här är det mm. pungen som har bäst av att luftas för att stimulera produktionen av spermier. Så ja det var ju en del lista Och lite goda nyheter då för folk Men en liten sämre nyhet då för, för oss nakensovare Är ju att du var inne på att de har varit på 1177 Och kollat och tagit grejer Det har de ju inte För att här längst ner har vi då Källa, nu citerar jag Källa, kolon, daily mail Med flera Åh <laughs> Åh, oh, de gör ju inget jobb på den jävla tidningen. De Googlar och kopierar från andra. Ja, tidning. och Daily Mail, ja, det vet jag inte om det är någon, nu ska vi inte gå in på politik, för att det är inte det, det vad den handlar om. Mm. Men det är, ju, det är ju kanske Storbritanniens mest så här, konservativa eh, tidning. Så att det är ju, och det är ju den som typ så här, exponerat och avpixlat och de höll på att eh, länka till där nu är Början av våren. Vilken så att, grej. Så det är, typ, ja, är högernationalisterna och allas som, som tar dem som källa. Men kul. Så av med kläderna hörni. Inför det här avsnittet har jag absolut ingenting att prata med om. Men, du har så pratar med. Ja, jag har att prata med. Men inget att prata om. Men som tur var så fick jag ett tips igår av min kompis Sofia som... Och så en podd som gör en shout-out. oh vår första podd-shout-out! Ja. Mysigt! Till, till podden ja. Häst som gäst. Det är Oj. så bra med dem ja. Och det är viktigt att knyta till sig kompispoddar. Ja. Nätverka. Det är en bra kompispodd, hör jag direkt. Mm. Så det här avsnittet av Härliga kroppen sponsras av Häst som gäst. Ja. Som kommer med vårt innehåll. Perfekt. Mm. Handlar det om hästar? Nej, men lite om djur. Mm. Ja, nej, men jag fick det tipset igår då, i alla fall. Mm. Jag behöver inte din välgörenhet, snästa jag. <laughs> nej, det gjorde mm. inte. <laughs> så, Man, jag vi, men, vi har inte råd att kräsa med tipsen. Exakt, Nej, nej så jävla idétork. Alltså. <laughs> <laughs> Ta ur det jag kan få. Mm. Jo, ehm, så är det. Jo, jag vill fråga er. Vilka kroppsdelar skulle ni vilja byta ut mot... Något annat. Helst andra kroppsdelar. Det må, så här, regler. Det måste vara inom, inom ramarna för vetenskapen. Så det kan inte vara så här, arm mot en hydral grävskopa. Okay. Okay. Det går inte. Men det går att byta ut sin röv mot så här, påfågels... Fjärn. För det min, alltså när du sa det där direkt Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på den gången När vi spelade Mario Kart i förra nu i veckan Aha. Och jag gjorde den där jättedåliga grejen När jag flög överallt och flög in i en massa väggar Och sen så flög mm. in i en stenvägg Och då, då hade jag valt den här skärmen På min bil som var en blomma mm. Och sen ja, följdes den ut Då tänkte jag, fan vad så ofta har en solros Men jag ångrar mig direkt ja. För jag tänker inte välja det Men det kommer jag tänka på Anekdot från mitt liv Ja Absolut, jag kan ju börja bara för att jag har ju hunnit tänka på det här nu i förväg ah. för att ja. jag var ju beredd på vad som skulle komma mm. ehm, och jag tänker mest på förflyttning att man vill förflytta sig på nya spännande sätt mm. det är ju en sån enkel Vill du ha en segway som underkropp? Nej, förlåt Jag bröt första regeln ja. ja. okay. ja. ja, men... ehm, Nej men det är ju lätt att tänka bara ja, med vingar typ, mm. jag vill kunna flyga men den är ju gammal och så jävla orealistisk för mm. Man slår ju fan sönder hela köket att försöka ta ett glas vatten, typ. Mm. Det och går det är inte så snyggt, kanske. Ja, ja. Alltså, det finns ju fula vingar. Jag tänker bara på de här engelvingarna som man ritade så här. Och bara... Ja, fast du kanske ja. bara rita jättefult. Ja, nej men det var inte, inte jag som har ritat de här vingarna. Jag kan inte rita. Jag menar... Men sådana här bokmärkes engelvingar ja. Ja. ja, de är ju inte så sexiga. Nej, fast det... Kanske. Men skulle jag få byta ut mina vingar i hårbotten mot vingar på ryggen, då? är det? Ja, de har inte vikar i målbåten. är <laughs> ja, det <heter>. alltså, vikar? Nej. <laughs> ja. Ah, men jag trodde att det heter vingar. Jag har alltid sagt att jag, jag har alltid pratat om att jag är någon jävla att jag ska börja få vingar här. <laughs> ja, det kan vara ja, vikar långt i logiskt, kanske. Alltså, vad gör det verkligen? det? Vad betyder den så vikar? Vad Det är som om kallas hur en de det karta över jorden så är ju kanske hur den har. Jag har eh, vikar land. som så. Som jag trodde vik som vika papper. Ja. Vad ja, gjorde Jag har precis lärt mig det här ordet, nämligen vikar. Mm. Ja, nej, ja, nej du, får, ja, du får inte byta dina vikar. <laughs> och skit vingar är en skit i det för att det tar för mycket plats och det ja. går för att inte göra nåt. Men då börjar jag tänka på andra sätt att förflytta sig och det skulle ju vara typ eller så här, jag tar kroppsdelar, jag vill byta jag vill att mina fötter ska vara sjöstjärnor. <skratt> <skratt> <skratt> Vänta. För då kan jag förflytta mig genom att glida. För sjöstjärnor, ni vet ju de som, de som glider långsamt fram. Man fattar inte hur det går till ens. De bara är på botten och bara far fram. <skratt> bara glider över botten. Genast har jag en fråga. Ja. Alltså har de super och sådana här sug... Jag tror det. Jag tror det. Eller små, små, små ben. Alltså sådana som sina... bläckfiskar har fast små. Ja. Ja, eller nej, bläckfiskarna suger de, de suger inte, nej det vet man ju de kanske De går ju med sina armar på något mm. sätt jo, men jag tänker att De, de suger ju fast ut sitt som byte att de tror jag som Det ser ju ut som det Men jag tror ja. att de kan suga fast bytet på något sätt Kanske Jag tror att skörstjärnan mm. har små små ben Eller något mm. alltså, samma, det är ju, de de små, ju små ben. under benen <laughs> <laughs> <Så> de, de <laughs> Det har, tror jag inte de, att de har Eller ja, det är De har fem kroppsdelar Och sen en mitten Ja men, mm. ja, jag vet inte men sniglar då, jag vill ha sniglar <laughs> skulle på en, För sniglar är ju kända för att förflytta sig så snabbt Du skulle ja, ja. aldrig komma till Funktionen i alla fall, vilket ja. jävla julen är Alltså det vore kul ja. om du hade sniglar För att då skulle när du springa på kontoret Ibland är du väldigt snabb när du kommer på kontoret Det kanske har varit på är väldigt stressande Och bara, springer jättefort Då skulle du aldrig kunna göra det Då skulle du aldrig komma Mm. Ja, men det är därför att ta ja. För de glider ju. Nu bara mm. säger att de glider fram. Ja. Det fanns det är ju inte vetenskapsradion. <laughs> mm. För då kan man ju förflytta sig utan att lyfta på fötterna. Ja, det är skönt. Alltså man bara står där. Mm. Och det här ser ju... Alltså, det är ju som en segway. Ja, jo. Naturen segway. Kul att du sa. Ja, naturens segway. Mm. Sjöstjärnan. Wow. <laughs> Vilken tagline för sjöstjärnan. Ja. Kan också sjöstjärnor... Gå, alltså om vi säger att du går på golvet och sen så bara kommer en vägg skulle du också kunna gå för den väggen ja kanske, uh -huh. jag har inte tänkt så långt skitkul uh -huh. idé, kul alltså, jag har ju det... tänkt på två huvudområden uh -huh. och det ena är ju bara kunna röra sig helt obemärkt alltså jag kan du är helt tyst. Ja, men man ser ju inte att jag rör mig för jag står ju bara rakt upp och ner och bara glider, glider typ på natur, ganska långsamt så jag kan ju boksamligtvis glida förbi en kö mm. utan att någon uh -huh. fan märker något och sen glider du upp på en vägg <laughs> ja, om kön <laughs> går till en bänk ja, Om det är kö till taket ja. Så kan jag absolut inte komma Är ju en enda som kommer fram ja. Kan också bära Kanske en blicka med, med Massa glas, från pannglas Som någon har fyllt upp fan till kanten som Det går typ att bära som fan. Ja. Mm. Men jag bara kan hålla den helt platt alltså de här sjöskärerna ja, Förhindrar de dig från att darra? Ja. Ja, vadå, hur... Men du kan ju fortfarande darra på handen. Ja men är ju inte, jo jo. Det är klart. Men du vill ha en självstjärna på handen också kanske? Det hjälper ju inte. Jo för då, om den... då kan den ta allt darr. Är... Ja men hur jävla mycket tror du att det darrar? <laughs> alltså det är inte så att skaka nu? Eller? <laughs> <laughs> men jag tycker att någon sannar lite klart. Jo men det gör man väl. Ja, men det, det är som, som att jag skickar någonting med... på min mobil och då känner mm. jag alltid som att jag är värst så bara, kolla på, det, kolla på det här Kalle, kolla på ja, ja, den här. Ja, det är... Men det är inte typ ja. värre än liksom den turbulensen som uppstår när du klampar fram med dina vanliga människorfötter. Ja, oh, nej det är sant. Okay, men jag ger mig. Ja, nej men ah. jag vet, och kul att du var så på där med din härliga gå upp på väggen. För nu kände jag att nu skickar vi det här till vetenskapsrådet. Och frågar, ja. kan sjönstjärnor gå upp på väggen? Ja. ja, det vet vi väl att de kan. Aha. Okay. Ja. Vi hoppas att du kan röra dig Utanför vatten ja, precis, med. Det. det är ju stora knäckfrågan För annars är det ju väldigt alltså, Du måste få fan att leva i vatten Ja för annars torkar de ju mm. Men då, det går att lösa någon slags bassäng med det hjul på. Du kanske vatten. kan ha små såhär Det är sådana här Bevattningssystem man ja. har till sina plantor ja. Snören och så bara fukta det som fan ja, nej, men Du som har en, en liten ryggsäck med vatten på Ja mm. exakt Som en omvänd Det här är ju ja, Alltså jag måste ju erkänna att jag är en gammal hockeykille. Så, så jag kopplar ju direkt det här, det till, <laughs> till, till, till ismaskinen Det blir som en omvänd. För de, de sprutar ut vatten. Och så har de en sån här matta bakom. Längst bak. Mm. Som den släpar ut. Så det ska bli is liksom. En omvänd sån. Med mm. vatten och matta framför dig. Mm. Så det är ja, sexigt ändå. Vatten tätt. Det det mm. Ja, det är bra. Jag har ingen spontant kroppstel. Man skulle byta ut. Uh... Men jag blir så glad över det här med sjönstjärnorna. Uh... Men vad skulle man kanske ha då? Man kanske skulle kunna ha... Men typ byta ut. Visdomständerna är ju en av de mest värdelösa grejer man har. Så där skulle man kunna stoppa in en kul istället, kanske. Men ska man ha en tunga där då? Ja, en alltså, tunga. Då har man tre tungor, så blir det som uh... wow. man blir ja. ett freak. Det är <laughs> ja. svårt att... Men jag tänker att de ska vara korta domtungorna. Ja, små, kanske så här. Ja, bra. <laughs> <laughs> visar. Okej, det syns inte inte. <laughs> ja, men en men... centimeter visar det ja, nu ungefär. Ja, ja, det är det. Aa. Ja, jag glömde bort att in på TV nu. <laughs> men vad har man dem till? <laughs> filatio. Vad heter det? Det heter filatio kanske på svenska. Jag kan bara autopilotio. Ja, du kan det Du kan det konsten Wow Ja, ja det kan jag ja, Den gamla är dröm Jag kunde bara va? ordet faktiskt Men mm. eh, jag har ju träna på förstås Ja. Oj oj. oj oj Jag tänker att det är som med kittling faktiskt det... Att man kan inte kittla Nej. sig själv Jag tror ju att man inte kan kittla sig själv där nere heller Lika bra mm. Men du kan ju runka själv Ja Alltså hjälpligt <laughs> men jag, byter, jag kan ju alltså kittla mig själv lite grann. Ja, För men det är faktiskt jag tror att du är lite över Jo kanske. Jag är jätt, jätte mm. så jag, jag kan ju inte hantera så mycket saker. Alltså, nej. jag kan ju inte bli masserad till exempel. Nej. Så. Så kan det vara. Mm. Och det är ju tråkigt faktiskt. Mm. Nej, men har du någon spontant som du skulle vilja byta ut mot mm. något? Härligt. Alltså, ja. Ögonen i nacken. Classic mm. ja. Byt ut. Vad ska jag då? Ska jag byta ut hela min ben? Ja, <laughs> alltså, ja. Nej, nu ångrar jag ångrig. Jag tycker du jobba med den begränsningen att du måste byta ut någonting. Ja. ja, för då kan det inte funka För då måste man ha ett helt ansikte här. Fast då måste jag ha nacken här. Då är det fortfarande. Mm. Väldigt... Nej, men du får, ha, du får byta ditt vacuum mot det till ansiktet. Oh, jag, jag kanske ångrar mig, för då måste man kanske sminka sig två gånger. Ja, det skulle vara läskigt ja. för att du skulle sminka som... Ja, nu kanske jag. Jo den min i nacken så ja, bara, och så ja. sen det kanske någon tog in upp. Ja, det kyl... för... i nacken. Ja, ja, man man måste ju hålla man kan ju bara fokusera på ett ansikte. Ja, jag precis det andra och, är det så andra bara helt. Det är så jävla döpt. säkert Och ett så har man sitter mycket resting bitch face och så så vi ritualer till ledsna människor. Vad fan resting bitchface Alltså kan man kan man döpa om det eller? Ja, jag tycker att det är svin och trevligt. Ja. ja. men det är väl men, alltså är inte är inte tanken att det ska låta otrevligt? För att jo. det är otrevligt. Jo, men, men bara det bara ordet så, bitchigt, ja, jag tycker också mm. det. Det är bara Britney Spears Resting. som älskar ordet bitch. Resting. Gud, hon bitches. Ja, ja det, det finns ju några manliga rappare också. Jo, det är sant. <laughs> nej, jag vet inte. Jag vill inte ha ett vilande arg huvud. Arg ansikte <laughs> på mig själv. <laughs> så. Oh, Värsta mardrömmen är ni om ett ansikte så här bara ha munnen öppen konstant för att man inte kan Man kan inte så alltså musklerna man tänker uh. inte på det för det är ju bland alltså sitta med munnen öppen. Mm. Det är ju inte bra och vad uh. dum, alltså, vad du man ut. ut. Mm. Ah, man ser konstant ut som att man väntar på att det ska flyga in mat i. Men alltså vad då? Jag vill ju inte ha två ansikten om det ena inte funkar. Jag vill bara ha två ansikten om båda funkar samtidigt. Uh. Jag vill ju kunna ha ögon i nacken. Mm. Det är ju det jag vill. Mm. Mm. ha Ja, det byt ut ditt hår mot ögonen Ja, Va? fan, varför inte? Nej. Varför mm. inte? Jag kör. Mm. Nästa gång ni ser mig. <laughs> se <Wow>. dig. <laughs> du kommer att se oss. Om <laughs> man säger så. Jag kommer att se dig överallt. Wow, mm. jag blev nervös nu. Få mm. se. Det kanske blir en duo podd nästa, jag nästa avsnitt. Jag kanske kicken för det är ett freak. Nej, men jag kanske inte vågar mig hit. <laughs> ja. jag tror inte vi skulle kicka mig nu. Det är jag får kicken. Jag skulle aldrig våga kicka någon med, med ögonen i nacken. Mess, ja. det är, för, man, vill, man skulle inte vilja att du var arg på en i så fall. Det skulle ha samma effekt som vi pratade om i förra avsnittet. Med, med de seamesiska trillingarna som står mm. utanför en port. tänkte att vi hade släppt det. Nej. Jag skäms ju fortfarande. Nej, Nej. skäms inte. Det är så jävla folk. Jo, lite grann kanske. Mm. Men det är... Stopp. Mm. Men det var då, och nu har vi vuxit som människor. Ja. Nu är det fan avsnitt två. Inget mm. är så likt. Ah, nej. nej. Allt är nytt. Ja. Allt är Va fan, nytt. Vad fan, men då? Ja. Är det det enda vi kan göra med kroppen? Att jag ska ha double face? Fy fan, vad tråkigt. <laughs> okay. Alltså, jag blev ju besviken. <laughs> men det var du som valde det. <laughs> ja. Men det. Ja. men det finns... Alltså, det är så... Jag tror att det här är en, Man måste suga lite på den. Jo, mm. fast jag tar ju en liten face det är... Återkommande punkt. Dubbel kropp. Nej, ah. byt nej, del. eller del ah, kropp. Ja, ah, men det är bra. Kropp, ah, Kroppens garage. Återkommande punkt. Ja, ja. Jag har en grej. Och det är på min kropp. Ja, eh, vi lyssnar. Och jag vet inte om någon annan har det här. Men jag tror det. Någon lär ha. Mm. För man är ju inte så... Ensamma om saker oftast. Men, ni vet, navelludd, det finns, och det är ludd. Mm. Och ja. det är oftast män och killar som har det. För att man har mer hår på magen kanske, och är mer hårig, och bla bla bla. Så. Ja, det rispar ju vårt luddet från insidan av mm. tröjan. Ja, alltså, är det ludd från tröjan? För att mm. det här är glömde alltså ja, att jag glömde att jag har jag vet jag vet exakt vad det är. Oj. Ja, för det är. Precis som ni var inne på. Så här är det mycket grejer från tröjan. Och ja. sen är det också svavel och kväve från oh. hud. Va? Död hud. Va? Så det är sjukt. Svavel och kväve. Men kan man plocka ut och typ göra en boll av det? Ja. ja. Om man är i marken. Bear Grylls. Skulle ja. han kunna typ göra upp en eld med sitt navludd. För han lär ju vara hårig på magen tänker jag. Oh. Det tänker man. Men han var ju bara på sig så här gore -text. Det luddar väl ingenting? Nej, sant. Okej, men jag måste också... Nu ska jag byta sitt ställning. Ja. Oj. Ja, jag trodde du skulle... Visa. Klocka fram lite navelud. Nej, jag det här är det som är grejen. Jag, har... jag, får, inte... jag får inget navelud. Nej. Alltså så. så där som att tala. Alltså, i alla fall inte som jag har märkt. Mm. Så. Men, jag får ludd på ett annat ställe. Oj, oj, oj, oj. oj, oj. Ja, det får du. <laughs> nu får jag. Jag får ludd på ett annat ställe. Och vill ni veta vad det är? Kan ni gissa? Är det fiffigt? Nej. Fiffig Lund Bra gissning uh, Oh, jag har fått en ja. gissning. gissning Jag vet inte varför, på bröstvårten typ. Nej <laughs> Men jag vet inte varför men jag, tror att, jag tror att jag har fått <laughs> tröja ja, tröj, jag, jag tror att man har fått tröja För man kan ju få Va? skavsår typ Ja, men det är ju för fan, ja, Det är inte något som fastnar på bröstvården. Nej, det, det är bara en äcklig sårskorpa. Det försvinner bort saker från bröstvården. Ja. Nej, men, också, men i samma med. Jag tror att jag har fått tröjlund där. Jag ja. vet inte. Jag kanske försa mig nu. Jag vet inte, nej, jag vet inte heller. Vet har du inåt bröstvården? Nej, det har jag inte. Okay, för... Eller... Nej, det tror jag inte. <laughs> eller, ja... Det är ju sällan man kollar på dem i... Men alltså, jag är, att är jag att ganska de frusen av mig. Inåt de... bröstvården eller utåt bröstvården? Men det är så sällan jag kollar på dem i avslappnat tillstånd för jag tycker att mina bröstvårtor är ganska fula i avslappnat tillstånd. Så om jag, så här, om jag nu blir jag, nu är jag kanske öppen här. Men om jag så här speglar mig, då, vill jag gärna, då retar jag gärna upp mina bröstvårtor först. För att då ser det som bättre ut. Ja. Mm. Så det, ja, ja, men inåt tror jag inte. Alltså, Nej men jag vet inte hur vanligt är det? Finns det? Ska man vara lite ja. knubbig då kanske? Ja kanske. kanske. Ska det som bli en... Kan vi be lyssnarna mejla in? Ja. ja. Om de har inåt. Inåt eller utåt bröstvårtor så kan vi göra någon slags... Väldigt, väldigt ovetenskaplig. Så här, Gallup. Har vi en mail? Ja, vi har en mail. Vem wow. Ja! Nej! Ja, det Hur har jag. Ha <laughs> För att det är ju jättelätt att sätta upp en Gmail. Ja, jag att Men nu finns det inte någon Vem kommer maila oss? N någon kanske. Ja, någon, kanske... Eh, någon beundrare eller någon som typ är arg på så oss. Det är min mamma kanske. Ja, din mamma, min mamma kanske. Eh, mm. Två siamesiska tvillingar. Ja, mycket mm. artmält från det. Det är communityt, som vi sa förra gången. Den här mailen är i alla fall <gänger> kroppen som ett ord, at gmail.com eh, Alltså, harliga kroppen utan prickar över ät. Mm. Alltså ett mm. A. Maila oss. Mm. Mm. Vi kommer vänta. Och vi kommer svara på vart i, vartenda mejl vi får. Ja. Mm. Om vi, så, om vi så ska sitta. Om vi så ska, sitta, vi så ska sitta dag och natt. Jag tror vi kan lova att vi kommer att sätta enda mail Jag göra. tror också faktiskt det. Ja. Men ska vi prata om mitt Ludd? Ja, vart tar du Ludd? Ja. Vart, vart har du ludd? Ja. Vänta, jag, får jag också gissa? Ja. Får jag ta en crack? Ja. Ja. Är det i cracken? Nej! Okay. För den. Kan jag, för där kan man mm. ha lite. Alltså just mm. ovanför cracken. Eller, ja, alltså det, har, i ryggslutet mm. har man ja. lite hår jo. och där kan det mm. faktiskt bli lite Ludd. Ja. Mm. Nej, men det är faktiskt, det är på huvudet. Det är här. Mm. Nu vet jag inte vad det här heter, det här stället. Äh, typ vi, precis under vi, örat, typ. Där man, ja, där polisongen brukar växa. Ja. Typ. Där hals möter polisong... Ö, öra. Ha, nej, men De hal, polisongen där polisongen växer du, fan alltid bakom det, örat. Va? Nu jo. indikerar ju Rebecca ett område snett bakom under öarsnibben. Ja, Va? typ. Jag pekar där. Rakt för tidningen, typ. Och grejen så här, det var min kompis... Som jag, vi gick i samma klass. Och vi hängde varje dag hela tiden. Mm. Och han hittade ludd på mig. Varje dag. Mm. Och han plockade mitt ludd. Och Nej, för att jag visste, hur ser som man det? Fimpans. Hur ser man när man har ludd bakom örat För det gör man inte nämligen. Nej. För det är det väl helt oändligt som. Så kan man gå runt och tro att man har en snygg dag kanske. Man bara, Oj, vad fina kläder jag har på mig. Vad bra, vad bra det känns alltihop. Och så bara, kommer någon jävel och bara, tar en jävla luddboll från ens huvud. Alltså, en men hur mycket ludd pratar vi om här? Alltså, det har men <laughs> det. redat. Hur mycket kan vi eller en eller det är, alltså, det är som en TV. Alltså, kanske en nagel. Nag. Alltså så har det hänt. Aa. Det var under största luddet. Aa. Och sen har det ju varit jättemycket många gånger. Det har varit lite luddigt. Men alltså mm. kanske som en nagel. Aa. Alltså så luddigt. Och jag wow. vet inte vad det är. Jag kanske har mycket huddis. kan ju vara det. Aa. Att jag är en person mm. Du brukar ju ha. Du, du har ju ofta luvan uppe på du Jo, det har jag. Men jag vet inte. För då, ja, då vänder Vi brukar skämta om att folk möglar. Mm. För det är roligt att prata om att någon möglar. Och då pratade vi om att det var mögel först. Och då blev jag jätteorolig. Och sen sen så här mögelfjun. Ja. Mm. Men, eh, Gulligt men tragiskt. Jättetragiskt. Ja, men så, har, har vi, så då kom jag på. Okej, okay, det här är ju mitt navelud. Som jag har på, ja. på mitt huvud. Ja. Har du stoppat in wow. din navel någon gång för att känna dig som en, en, som en man? Nej, ja, <laughs> jag har inte gjort det. Men alltså, det, det, det, det, liksom, det är ju ludd. Ja, mm. Och jag tänker mig också att det är bara som ett naveludd fast i, på mitt hår. Eller precis i ja. vårens slut. Eller jag har ju jättekort hår liksom. Det är som rakat nästan här. Mm. Så det är kanske därför jag har inte ett långt hårsvall. Ja, så det var min grej och jag ska se här. Oj, nu händer det något. Men har du googlat på det här någonting? Ja, vi har googlat på det här jättemycket nämligen, eller ja, jättemycket. Mm. Vad säger familjeliv? Det vet jag. Är det <laughs> fenomenet. <laughs> mm. mm, mm, mm. Ja, alltså det här är så här, navelud består till största av textfibrer men även kväve och svavel som förmodas komma från svett och hudavlagringar mm. ja, och så står det bara, ja ah, det kommer kläder typ, bla bla bla och den här då, alltså, jag vet, så var jag inne på en artikel från Sydsvenskan där det var en jätterolig person som hade då forskat på sitt navelud och han hade i, nu ska vi se, 503 prov på sitt eget navelud alltså fatta hur mycket ludd han har pillat Alltså så jävla vilken mm. navelud han, ah. han verkligen, Han har verkligen rotat. Han, han, han slutar ah. aldrig leta. Ja, något ska vi ju forska om. Vi ja. kan så spränga Pentagon med det. Ja men precis. Det är väldigt gulligt skrivet. liksom. För Han hette Steinhauser. Och han det står bara. Steinhauser var noggrann. Han vägde naveludet också. Rekordbytet i hans främre hålighet uppmättes till respektingivande 9,17 milligram. Oj. Så det är nog mycket lugnt. Ja. Mm. Alltså det är mycket ludd Häpet noterade han att det sammanföll Med att han hade burit en i t-shirt den Men han oh. kan ju inte ha blivit häpen det. Oh, Ja. det ja. ja, Det var ju väldigt gulligt Ja Så det, det ja. tänkte jag på Att, det, att, att, att ludd finns och så. Ja. ja För jag vet inte ludd är ju som en så här grej Som inte riktigt är en, en avföring Från kroppen liksom det är, inte, det är inte som <laughs> det är inte som blod eller typ bajs eller kiss eller så Nej. och det är, men det är, inte, det är inte som snor Nej. eller en nysning. Nej. utan det är något som är från kroppen för det är hud men jag skulle ändå kanske det kanske det kanske är mest likt mm. en av alltså när man klipper sina naglar och de bitarna Ja. Det är ju ludd Fast naglar är äckligare skulle Jag säga. Alltså, Helt jag vill ändå hävda att luddet är ju unikt I att det är ju mest ändå t-shirt Yttre ludd. Ja. Ludd. Men alltså det som ändå Det ligger ju goda sig i naven jo. Alltså, Och naven är ju ja. inte så fräsch Ja men, eller? Ja, men kroppen tar Nej. in någonting utifrån Och ja fan det är ju exakt som bajs Ta in någonting utifrån ja. och gör om det ja. till något mm. annat. Och så ja. lämnar den tillbaka det. Och så bara, ah, här är lite ja. kväve och svavel. Ja det är sant. Den tar lundet och gör det ja. Alltså vad är kväve och vad är svavel? Kväve, är det luft? <laughs> ja, det är Oj nice. nej det här. Klick, klick. Ja, avslutningsvis då. har jag med en liten överraskning till det här. Jag tänker att det här kommer bli ett, ett interaktivt segment. För vår del i alla fall. Wow. Jag har kört den här klassikern. Vår texten till den här podden är ju en inte så vetenskaplig podd om kroppen. typ. Mm. Um, har vi en tagline? Ja, eller tagline. Men mm. det, är som, det är vår iTunes-beskrivning. Ja, Härliga kroppen. Podden som sätter ärlig i är härlig. Ja. <laughs> Härliga kroppen. Podden som kommer. Mm. Ja. Yeah. Då och nu och då. Lite, ja. lite här och var. Ja. <laughs> Pops kommer överallt ja. okay. <laughs> Det var som när du läste Bergman förra gången ja. Då kom man verkligen det var överallt. överallt Det var överallt alltså det, det, var, det, var, mm. det minnet har ju Alltså ja Det, det sprutet har ju stegrats för varje gång han har det minnet Det var överallt På Ja. Mm. På golvet och på skor och överallt och på ja, fan, över överallt. Uh, jo, Nämen, och då tänkte jag så här. Då googlar man ju lite runt. Uh, och då tänkte jag, om vi inte ska vara så vetenskapliga, vad ska jag då använda för källa. Som är lite halvt vetenskaplig, men den är ju inte så vetenskaplig alls. Flashback-forum. Ju... Ne nej, det är ändå snäppet ovanför det. Men det är ju, alltså, efter att ha sonderat terrängen på den här sidan så är det ju det är bara snäppet över flashback, skulle jag säga. Mm. Illustrerad vetenskap. Ja. ja. Uh, och då för att illustrera illustrerad vetenskap, helt enkelt, uh, så har jag tagit ut fyra, för då var inne på liksom kropp. De har ett uh, kropp... Uh, avdelning, så att säga. En flik. En, en flik som heter kroppen, en, helt en enkelt. Och en vik, det var ju... när man ro in sin båt och... Sin kroppsbåt. Kastar ankar i kropps Och kanske så ja. ligger man där och gosar i de kroppsvaktarna. Mm. Och visslar mm. på båt, båtlåt. Av han... Äh, härliga personen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. <skratt> uh, nå väl! Nå väl. Uh, och då har jag valt ut fyra artiklar här. Med fyra spännande eh, rubriker. Mm. Och då tänker jag att jag läser upp rubrikerna för er och så får ni välja vilken av artiklarna vi ska prata om. Och till mm. det att alla är bra. Ja, men då får ni välja den som är bäst. Mm. Jag tror att, ja, vi får se helt enkelt. Ni, ni, får, ni får kivas med varandra. Den första är ju då kort och gott. Världens längsta penis är svart. <laughs> flyttar rask vidare vi, vi kan kommentera sen uh, det här är något som berör uh, dig framförallt nej, nej, då, får, jag bara, får jag bara, är det här forumrubriker forumtrådar? nej, det här är artikelrubriker jajamän det är ju mig ja, för att du och jag har ju pratat om uh, du har ju en liten slogan som du brukar slänga dig med som ja. är att efter klimakteriet börjar livet ja. du längtar lite till det, det jag förstår dig själv det är lugnt och skönt för kroppen då. Ja. ingen stress, inga, inga konstiga saker inga sv svängningar hit och dit nej, då mår mm. man bra mm. Ja, och då har vi en liten så här hypotetisk artikel här med rubriken, vad skulle hända om inte kvinnor kom i övergångsåldern oh. ja. <laughs> <Nej>. <laughs> och sen den andra lite mer barnslig kanske men ändå härlig du dricker en kopp snor varje dag Oh, just det uh, och sen avslutningsvis ja, jag kunde inte låta bli av förståeliga skäl tio saker du inte visste om penis mm. Mm. jag kan säga så här. Kopp, snor, den, den köper jag bara det är klart med ja. gör mm. gud vad jag, oj vad är dricker jag ville prata mm. om övergångsåldern ja men den, den är också lite för att vi vet ju alla att klimakteriet har ju en superviktig funktion för människan som art. Alltså vad säga... är hans funktionen? Jag vet bara jo är funktionen är, super... är att. eller så här. <laughs> mänskligheten är superframgångsrik För att vi slutar föda barn. När vi sålder. Och ja. så hjälps vi åt att ta hand om de barn ja, som finns. Och så är vi superbra på att ta hand om barn. Det får från en gosig funktion. Ja faktiskt. Så... Alltså pluspoäng till människan. Ja. För härligt. För härlig. Ja, Det behöver vi. Det är ja. svårt för oss nu. Med, med, den mänskliga rasen. Ja. Vi behöver lite den motivationen, den sporren. Det är pluspoänget. Ja, jag tror det. Mm. Ja, men verkligen. Men har vi landat vid den då alltså? Vi ska prata klimatiserat. Nej, alltså. jag tyckte inte det. Men, du tyckte inte det. För Jag tyckte att den var, det kanske bara är, det, kanske kanske bara du... är något fakta över Men då kanske du kan ha mm. ett slags rösta. Nej, jag tänkte att jag skulle. Jag ska inte lägga med i här. Jaha. Oh, Måste vi bråka nu Nils? Ja. Oh. <laughs> <laughs> Klipp. Efter bråk. <laughs> <laughs> ja, men skolgården klockan 7. Rutan. Rutan. Ja men vad jag vet inte. Jag vet inte. Ja men, då tar vi bara min. Ja. <laughs> om du inte vet för jag Nej, vet. Nu, du, nu får vi se om om jag hade rätt. Ja. Ja. Vi kanske mm. kan prata om snoret sen också. Nej bara... men jag vill inte prata om det. För att det är inget spännande. Nej, vi gjorde det inte lät det. bara vanligt. Mm. Det är väl klart man gör. Att, ja. här, att, att man sväljer ner. Eller vad? <laughs> Nej jag vet mm. inte. <laughs> jag, sitter, jag har ju läst alla men jag, jag håller tyst. Ja, men mm. läs bara ni ska hon... se mig som Leif lokey Olson här. Som står framför luckorna i färgfämman. Ah, okay, då. Men då väljer jag vi alltså. Bil! Ja, vi väljer att glutta på luckan. Vad skulle hända om inte kvinnor ja. kom i övergångsåldern. Ja, ja. Ja. Eh, och då är liksom ingressen där. Den nästan filosofiska frågan. Utan övergångsåldern skulle kvinnor kunna få barn hela livet, men skulle de därför få fler barn? Den här frågan. Och vi var inne där på att ja, det är en logisk funktion och så här. Det, det är viktigt. Och ja, tyvärr, som vi var inne på, det här är inte sån supervetenskap. Det är ungefär den eh, första lite inledande information då om vad när den inträffar. Mellan 45 mm. till 55 ungefär. Och det innebär alltså att kvinnan är ofruktbar i, ja, upp till hälften av livet. Mm. Eh, det borde rimligtvis som mer eftersom man inte är fruktbar när man är ung heller, tänker jag. Ja, strunt samma. Eh, och så avslutar de med, utan en övergångsålder skulle kvinnor troligen få fler barn. Amen. Jaha! Eh, och sen är det då två... Eh, Tyska forskare. Eh, som har gjort en beräkning här, då. Att, och, och den beräkningen är så intressant, för att genomsnittligen skulle kvinnor få dubbelt så många barn har de kommit fram till. Och då vill man ju veta så här, har de då helt enkelt räknat att ja om de är fruktbara dubbelt så länge, ah. då kommer de ploppa fram dubbelt så många ungar. Det tycker jag är en väldigt snabb slutledning att göra. Det är slapp. Ja, för att alltså, så här jag har svårt att tänka mig att så här. Om vi, ja, nu blir, får du bli Som enda kvinna här liksom men, men bara för att man kan få barn Alltså är det som att typ Som ett barn som har tillgång till godis mm, Och kommer att äta man... dubbelt så mycket godis Är det så här: det kommer man inte som kunna som en hålla sig oh, Och det var helt omöjligt Att man kunde skydda sig Och därför ah. får man extremt många kids ah. Alltså jag tänker att Nu när man kan göra massa olika grejer Beroende på vad man vill göra så lär man ju kunna få noll barn. Även om fast man är inte hamnar i klimatet. Ja, precis. För att här har de ju då helt enkelt kommit fram till att kvinnor i skulle få dubbelt så många barn. Och det är i sin tur till att kvinnorna skulle få fyra gånger så många barnbarn. Och åtta gånger så många barnbarnsbarn. Och det är ju logiskt liksom. För att det är, det är det, gånger ser för varje generation det då i folk. Folk. Ja. Mm. Och resultatet skulle bli en stor befolkningstillväxt som skulle leda till överbefolkning. Jaha, ja det var ju lite platt och konstigt resonerat kan alltså. jag tycka. Men, det kommer ju då lite ett, ett men sen i andra halvan av den här korta artikeln. Eh, att, och där är det att andra forskare menar att så skulle det inte ske. Eh, och det beror då på den så kallade mormorsteorin. Mm. Vadå? Är det här något ni har hört talas om? Men var inte det den jag sa? Eh, vad? Mormors teorin, att mormor hjälper till att ta hand om barnen. Ja, exakt. Mm. Du, du nämnde den, alltså. Jo. Jag var helt chockad. Det var Uppmärksamma lyssnare, <laughs> <Jag> minns ju. <jag. laughs> att Nils förklarade ja. för mig varför man ens kommer in i klimakteriet. Ja, ja. ja. du bara, tack Nils. Ja, vad fint förklarat. Och jag bara, vill du fråga någon mer? Och jag bara, nej tack doktor. Ja. ja. ja. Och, jag, och jag satt fullt upptagen med att... Um, ...scrolla i min smarta telefon... ...i den här spännande artikeln. Oh, just det. Äh, Bra skriv, men däller. Men alltså... Äh, för, den här, ...för då är det alltså en... Äh, ...person som heter... Äh, ...Mirka Laddenpere... Äh, ...vid Åbo universitet... Äh, ...som är biolog... ...och hon är inne på samma sak som, äh, som, som du... ...att äh, människan utnyttjar sina resurser bäst... ...genom att kvinnor går in i övergångsåldern... ...och inte får fler barn samtidigt som deras egna mödrar blir för gamla för att passa barnbarnen. Uh, och här lägger de då fram en teori att barn har en ökad chans att överleva om det finns en farmor eller mormor för att de hjälper till att passa barnen och sköta om barnen. Det och kan lägger de märke en hel vi-OSV. Ja, och det är då just farmor och mormor. Uh, och att vi... På ett ultimat sätt utnyttja samhällets resurser genom att så här, sluta föda barn när våra farmödrar och mormödrar inte längre kan ta hand om dem. Det föder ju ändå tanken så här: vi har, Nu kanske det blir politiskt igen, men så här: vi har väl andra som kan ta hand om barn. Jo, det var, barn. var det jag tänkte. Alltså säga. typ så här, vi har väl lite outnyttjade resurser i papporna mm. i samhället. Ja. Men du vet, det blir mycket jobbare att räkna på det här om man börjar slänga in sådana. Jo, jo, jo. jo, jo. Men det, vi måste ju vara de här vetenskap. kritiska eh, granskarna här av vetenskapen. Alltså jag kan ja, det känns ju bara så här, okej. Okay, om kvinnors grej är äh, att komma i klimakteriet handlar om att man ska kunna ta hand om barn. Då är det väl smartare att välja den personen som aldrig är i klimakteriet som alltid kan ta hand om ett barn. Eller va? Nu vet jag inte vad ja, jag exakt. sa, Men det kändes rimligt när jag sa. Det. Men alltså jag det tänker bara alltså så här om, om man då säger så här okej okay, gamla gamla kvinnor de ska mm. ha barnen. Då kan man ju bara för att de inte är ja kan man gravida längre? Då kan man ju säga att killen får göra det alltid. Ja. Mm. ja för att han kan inte bli gravid. Mm. <laughs> ah. Ja, typiskt. Nej ja. men kul, men får vi öppna en annan lucka ja. Nästa avsnitt Ja, det kan ni få göra om ni vill Ja, det vill vi, vi har ju, Du vill att den står luckan, Stor luckan. Snor. Ja. <laughs> Snor Nej, den vill inte jag öppna Vill du inte öppna den? Nej, jag, öppna någon... jag vet att ni är sugna på penislistan jo. Nej, faktiskt inte <laughs> jo. Alltså, det kommer att bli mycket penis jo, i den här nej. podcasten jo, ja. det är sant Men det är ju så jävla viktigt för mig Ja, ja det är så jävla viktigt för det det helt ett avslut, Nils. Tack för att ni lyssnar på avsnitt två av härliga kroppen, podden som kommer. Överallt, hela tiden. Just det. Över ja. ja. Och på golvet, och på väggen.